Agatsa Leónin zulia guri gehkoak pa aipa gaia erametsala ezkoleriarenzat proposamenak dira igurikatuak dira usteginuen eta aste hondatutan jakinen ginuela baina berantsago izanenda Deklarazioak ere izan dira ratxalde juntan funtsian horren inguruan, zer egitura, zer ezagutza izanen ote den zat, jakinez hori guzia sartzen dela lugaldeen aldaketa edo erreforma zabalbatian, eskualde berriak ere eh, moldatuak izan dira edo izanen dira, debatea ere laister izanen da, emezortzian parlamentarien hartian, eta hilabete gunen ogoita zazpian, prefetak zehazki erranen du diren proposamenak hemen eskualerigaren egiten direnak lau izan behar gomen dira eta horiek presentatuak eta ez tabatatuak izanen dira erri elkarguetan, bai eta ere autetxien kontseiluan eta zonbait hilabeteren buruan pentsatzekoa da, autetxe iguziak berriz bilduko direla Beren iritzien et, emaiteko eta erabaki baten hartzeko. hortaz mintzatzeko, lehen gogoetak eginen ditugu, unat gomitatu ditugun autetxiekin, e, bai eta ere, batera eta plataformaren izenean, Nikola Blain, ere, hori zainen dugu, Frantxoa, maitia, e, beraz, e, eta eskualdeko kontseilaria eta departamentu dukoa, bai eta ere autetxien kontseiluko president ordea. Zorberbaixo, harberatzeko mera, eh, hori hartioa erena izan dena, eta Amikuseko dinsauku ez bakarrik Bartelemiager erre ordugo lukuseko mera eta Amikuseko kontseilaria eta haren hiriak hiri buruko ere instantean gure artean ere izanenduko ordeon agertsaldeon guzieri Ha, eta orduan duan, uh, bon, uh, igurik atzen ginuen, or, joan den hastian, izan den, eta autetxien kontseiluko bilzarnak Nagusian prefetak zer eta presentatuko zuen ipar eskualerriaren zel, bai zuen, zonbait hilabete, uh, jadanik, uh, ipatzen zela, bai garapen uh, kontseiluko bilkuretan eta azkenik bilzarnak Nagusian ere, uh, hola, proposamen hausartak eginen zirela eskualerriaren zata, funtsian hori uh, ere errepikatu daukua ratxalde juntan zanjak uh, lazer eta autetxen kontsailuko presidentak eta pa historiko batian sartua dela eskualegia sekulan gertatu ez dena, bere hitzetan beraz gertatuko dela. Orduan ekusiko, eh? zer xuxen izanenden, eh, baina negia da, mementuan ez bali madugu zehazki eskuen eh, hartian diren proposamenak, ideia batzu ere aintzinatuak izan dira eta eh, bai prefetak baita ere funtsian zazak lazerek harratzaldi juntan epatu eh, dauku Hor, lau proposamen horietan, bat egi elkargo bakar baten egitia ditaikela, eta hori ditaikela proposamen hausarta, hori eh, joan frantxo maitea, eh, president horro hori eh, otedea beraz uh, proposamen uh, behar eskoa, eskoa erriaren zat, uh, kondor hartuz, uh, luzaz, ez duzula hori galde egin, bainan uh, lur alde kolektibitate bat, hor, batera, plataformarekin. Ono Hiztorioguzia behar ondatu e, gaurko emankizuna ez ginuke aski. Baina undar hilabete e, egotan e, ukanduguna bederen e, aipagai e, dugu e, hementik e, haute e, galdegin dute tokiko kolektibitate berezibat eraikia izan zadin e, iparalde osoa e, hartzen zuena eta uh, gobernuak ez du onartu, eta partikulazki parlamentuak ez du uh, hori onartu. Deraz, uh, lehen ministroak idatzi du uh, Euskal Herriko autetxien kontseiluko lehen dakariari, uh, bide hori ez uh, zuela gobernuak atxikitzen, bainan uh, proposazen zuela bertze kontratu bat e, egina izan zadin estadoa Euskalde kontseilu, departamendu eta haute txen kontseilu kontseiluarekin. Eta beraz lan bat abiatua izan da e, iparaldean, garapen kontseiluari galdegina izan zaio e, beraz lan zabal bat kudea ezan kontratu berezi horren prestatzeko. Eta lanak eginak izan dira, biziki ongi, dokumentua, txostena, proposatua e, izan zauku joan den e, astian, eta berdenboran agertu da e, gauzen ongi kudeatzeko, behar ginuela gure gobernantza, e, eskal eriko gobernantza hori, e, kanbiatu, askartu. Eta beraz, e, bon, jadanik prefetak ere aipatia zuen, oraiko tresnekin zerbait montatzen ahal uh, zitaikela, baina heldu den kontratu hori uh, behartzela uh, sustengua uh, beraz lortu uh, herri elkargoen partetik. Eta beraz, herri elkargoekin behartzela kontratu hori, erabaki, muntatu. Eta beraz, gobernantza ere e, herri elkargo horiekin behartzela egin. Baina prefetak ez ditu proposamenak sireki eman egutegi bat dauku proposatu, heldu eh, den ekainaren eh, hogoita zazpian bilditaike eh, hautetxien kontseiluko biltzak nausia, eta jorena inzinean prefetak egin lezazke proposamenak. Aipatu du bakarrik, milefei, erten baita, ez dela milefei hortan eh, asmatzen ahal eh, Euskal Herriko geroa. Bainan, Uh, oraiko treznekin izaitena litaikela, bon, edo uh, elgarretaratze ahul bat, herri elkargoena, edo uh, askarago uh, herri elkargo bat, uh, euskal herri uh, oso arendako. gauza integratu bat, uh, askarago bat.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 Orokorki, uh, haute txien uh, kontxeiloak, bilduko ditu zer diren oarrak eta uh, oar horiek, honen uh, txeatuko da, zeurrenike, elkarretaratzia. Nikola, De... blaen, er, nahi noke piskat eukan er, e, e, e, e, eta bateraren, ikus edo bateraren inzinean mintzatzen baitzira, egia da, luzaz eta loga delkargoa duzuela aldarrikatu, hori gogoan duzu beti, baina norai, Beste gautzabat da proposatua, naiz ez den zehaztua horreino, zuek nola hartzen duzu e, proposamen berri hori? No, lehen lehenik, uh, guk argita garbi, uh, kolektibitatearen larrikapena beti lehen lehoan ez hartzen dugu, hori ez dugu baztertzen, uh, guri iduriko hori baita uh, landua izan den proposamena eta onartua ahobatez, autetxen, eta garapen kontseluko prozesu luze horren bitartez, uh, beraz hori da gure iduriko aterabidee, Bakarra, Sines garritasuna eta Irako segurtatzeko uh, gizartea indako. Egan behar dena ere, uh, prefetaren autik etoriko diren uh, proposamen horiek, ez dute beritasuna hundirik uh, ekariko. Uh, memento batean, uh, uste bali maginuen zerbait behi aterako zela, or, orain horain argida hiru lau proposamen izanen direla, benen, gaur egun, legeak permititzen dituen e, egituren artean, autatu beharko dela eta hori horrek e, eran nahi du oita amarrorte errealkarguak existitzen direla, hori izan balitz aterabidea e, guri iduriko, aspalditik goetatuko ginuen eta hori autatuko e, duztuki ezaugarri batzu plantan e, deharri ditugu, adostu ditugu e, gure artean, e, zuzenki hautatzen den e, biltzak bat kompetentzi berezituak ebil e, molde argi bat ere eta fiskalitatea, butxet e, propio batek Hori ez da euneko eun betetzen gaurrigun uh, aipatzenen proposamenarekin. Beraz ez dugu trinkatu, guk betidanik gana dugu prefetak eginen dituen proposamenak serioski aztertuko ditugu, uh, guri iduriko errespetu osoz uh, behar dira uh, konduktan hartu, uh, bainan gure basearekin, uh, gizarte zabalarekin, berriz gogoetatuko dugu, jakiteko uh, tresna hori zanrikten aldenez pausubat kolektibitatearen bidian edo oztopo bat. Zorbaixo, ordeon, uh, zuk ere, autetxi bezala parte hartu duzu batera platzaforman, eta uh, hoi autetxien artian, haiko ziste, aztertzen uh, beste proposamen hori, uh, beste proposamen hori urbiltzen alda eta lujalde kolektibitateari edo ez? Mon, gaon deneri... Uh... Bon, lehenik ez daki goxuşen uh, seri sanenen presentaturik. Bon, orden hori lehenik uh, gausa bat e importantea leikerteko, sentabon eh, biziki gauza ertenda eskuin eta isker. E Bainan ikusiko da lehenik zer proposamen. Bainan uh, pro, gauza hori nikuste ez du jo kanbiatzen uh, Goy artiok aldegin duen hauzetan, bon, Nikola Breeniak aipatu ditu bateraren eskakizunak, aitzinetik izan dira ere eh, departamendoari buruz partikulazki, eh. aspaldian goy intzinean zienek eh, nahizuten eskolegiko eh, departamendoa, eta bon hoi guziak eh, bon, landuak izan dira, lugalde kolektivitatea landua izan da, bon, lan animaleko lanai izan da eginik, eta partikulazki kompetentzi buruz, eta eh, nola kudeatzena altzen lugalde elkarri hori. Bon, Uh, Uastianekanik izan eme zela, frantzuak egin diemen zela ere. Bon, estituko denak aga ipatzen ahal, eh? baina eh, erten ahalda enne gustuko jaleike, hor uh, uh, bo, etapa important bat izan da hautsirik. Eh? bazen jaleike uh, esperantzia important bat eskualen gian, gauza horiek buruz, eh? eta partikulaski uh, uh, eskeraren ganik, uh, pentsatzen ginduen, zerbait ahantzahazten ahal ginduela, bon, ez da jala izan. Inan gauza horiek, uita hazi behar dira aleike, eta izan direla ele, manifestaldiak, izan direla mobilizazio guak, eta hoi guziak, hoi guziak ez dira denak galtzetan indik izan. Jorida eh? importanta ertea, bihargeri buruz, nik mobilizazio eta gauza hori guziak importanti izan endirela, bihariko proposamen erburuz, zenta bon, estatuak ikusten du aleikeen. Eta prefetak, pentsatzen dut, zerbait igitu eher dela, eskoale erriuntan, eta gauza berri bat buruzuan. buruz joan. Horten, e, studien derren behar dena ere, e, mobilizapen horiek beti important direla, eta zerbaitetan txervitxatuko direla. Nik uste importantak, gauza horien errtia, maleoski ez ukanik ere, guk e, galdegitik intuen gauzak. Gero, e, proposamen horiek buruz, pentsatzen dut, bon, e, izpala gauza important direla e, e, erraitea, e, Inporta izain dela lehenik jakitia ze konpententzia izaain den barne jotan. Hojorita biziki in enigustuko Eta gauza horriek buruz, eh, mangan bon, garapen konseiluak e, hautesi kongsiduari proposamen importantak egin ditu. Hemen dut dokumentua igarosteliam proposatu izan dena. Eta horren barnen badira <coughs> proposamen importantak bilharko delako kontrategi teorikoari buruz baina ere, e, ze konpententzia gutena luken ere, eh, gobernantzian eskoleriko elkargo batek hori kompetentzia horiek biziki importantak izain dira, gero ere agirita fiskalitatea, egan eh, ahidu zoinahi uh, uh, instituzio horiek ezan ima du fiskalitate direktorik uh, zergen ganik partikulazki ez ima da dotazionekien baizik uh, bizi, ez dela ugunio eiten haro den fiskalitate direkt hori biziki importanti zanenda eta gero horien uh, ibiltzeko uh, delako hauteskundiak direktuki izan diten uh, elkargo behi batean, egan ahidut uh, pensatzen dut uh, zufragini ...universal direkt hori, biziki... ...importanta izanen da, pensatzen dut... ...jolako uh, elkargo... ...buruza. Benain, hispala hori gauzak... ...ikusi beharko da nola prefetak horiek... Uh, ...prozentetuko dituen... baina pensatzen dut... Uh, uh, ...bon, ez dugula... Ede, uh, uh, ...ez dugula ere... ...ez dugula ere... ...ez pobatian behar... Eh, ...beher ikusi... Uh, ...konkretuki... ...ze proposan hemen izanen diren... ...eta... Google gu Arto ekatzen ditugung gaeri buruz, e ejepostua batemaiten ahal dutenez edo ez. Eskolegia orokoki kudeatia izan dadi. Bartelemiak erra, hor dion egia da, izan delarik, hainbat urteaz izan delarik debati hemen ipar jakiteko jagiteko zer egitura, egokia, hote ezen, eta autuagina izan delarik lur alde kolektibitatea dena, e, bon, zuetzi da, bero izan, horren alde. O, hai, gaur egun e, zertan gira, zertan zira, zertan ziste, baxena farrokaldian, eta interes bat ikusten duzia, prezeski, egiturak eta bat izan dain, ipagalde mailan. Lehenik, nahi nukeran, iztandena, behar dela, eskualeria eh, defendiatu, eskoleriko lenguaia, eskoleriko kultura, baita ere, eskualeriko ekonomia, eta parte ortaik aniz gauza badira eginik, eta bat ditugu ono egiteko, bainan goa ertian bezala, ez dut eta ez dut, ez dut uste, eta administrazioa berri batek, edo, edo lurralde berri batek gauzak uh, kambiatuko uh, dituela. Hortan ideia bere aniz, petsatzen dut ale, behar dela, uh, bon, uh, Leku bat, uh, eskualdun Deliberatuak hartzen dutenak, duztenak Eskualdun autetxiak baita ere Eta enpresetako nahusieak Eta, bon, behotela Elgarretatzeko, leku bat ukanero Edo, zeit, sendikat bat Edo, lepei Ertenzen bat, edo, orlako zerbait, behar dela uh, Eskualerreinako Bena, ni eniz, administrazione bat gehioren Eta ez hartzeko Hori Goertian besala. Gero, prefetak... Ramerda, ra, ra, azken uh, demora hoetan ere uh, Frango Barnatoak izan diren lurralde kontratu uh, ortako proiektuak eta horietan ere agertzen da behar bat uh, gauzen kudeatzeko uh, eskualeriko uh, lurralde mailan. Ah, ba, ba, ba. Hori, horren ba, ba. alde. Hori, horren alde. Hori, horren alde. Hori, naiz, baina, bon, izbena... bon hancho eh, gertenzioan jostean basirela gauzen eta proposizazione bat hey. uh, integrazione importantarekin eta beste bat haultxo inokua ni uh, haultxo inokua inalde uh, Eta errenen dut, uh, zerpensatzen duten, dute herri elkarko bat bakarra behar dela uh, eskola errigusiko. Ni etzauti duri bate gauza hona dela. Etzauti duri, siberotarrak eta basenabortarrak eta uh, ere azpandarrak eta gauza horren alde izanen diren. Ez dugu uh, uh, kostaldea Uh, kude atzen ahal, uh, ez dira bate problema berak, gu laboran txangirak gure ekonomian gira bon, uh, kulturain partetik behar bagauzak uh, berak baditugu egiteko posizioniak argondi fedantatila eta den eustuko uh, behar dira behar ba izpailu izpailu bost herri elkargo behar dira guaiko, er, elkargo egunean, behar goaiko argond herri elkargoetipiak baditugu egungu egunean eta gira hori elgarretatu bon, janik baditugu entxeat entsegu batzu eginak bo, ez da behar ba entsegu hori, hori. behinan beste molde batzuta behar ba azteko behar dira herri elkarkoa gainoztuko elgarretatu bizpalau bost herri Elkargo ezari eskualerian eta herri Elkargo horien federakuntza bat, horako zerbait egin hemengo go kontratuak eta bai regioniaikin eta bai estaduaikin egiten diren kontratuen edemaiteko Nikoli dut ene ikus mundia. Arrengiarra, beraz gabon etorgia zira, eh? eta eh, beraz debatian sartua bai dira eta jadanik ari gira ikusten, ia eh? naiz eta proposamen zehatzak eskuetan ezukan, e, laizter etorriko dira, eta zazpian beraz, erran baita haku, prefetak beraz, e, egin zituela proposamenak, baina ideia orokorrak badira, eta aipatzen baitzen, ea, erri elkargo bakar bat e, kompetentzia azkarrekin, edo egitura haultxago bat erri elkargoak atxikiza, ea zer orientabide bide egokiena ikusten duzuzuk duk aldetik bai bon prefeta uh, bere proposamenak uh, eginak eginak eh, hori uh, orain beagira uh, baina uh, eramberdogo uh, a hispa politike eskolarriak proposamenak e egin diela uh, eskolariko hemengo jendendako hemengo errielkaundako uh, eta eta proposamenak egin manifestazioak egin uh, uh, adostasun batekin, denak ez badira ados ere, hala eskualegia ezautzia ez aiteko eh, kompetentziaen hartzeko, eh, gue gerua azkenian es eskutan hartzeko eh, ideia hori ez da goikoa, eh, bazen eskualdepartamentiaen javandikazionia eh, eh, proposamena eta eta horai eskualegiko koleitebitate berezia, bo Uh, ordean hor uh, debatia maien gainean da. Bainan mereruzki uh, dielazonbait hilabete. Uh, Paisek uh, bon, uh, eta goberneak uh, bon, bort, borta bat, bat batian zeratu du eta eta eta debatia uh, utzi du hola, uh, bat batian maien gainean. Uh, Juskat uh, guetako mespresu handi batekin hori eran e berda. Bainan, debatia hor delaik, uh, debatia beti bere bidea egiten du. Eta eta eskualeriko nahikeri hori beti hor da. Eta nik uh, ikusten tolaik uh, se proposamenak egiten diren uh, azken bi urteetan... Uh, bon uh, franciaco organisatorea ber ber berdela, tu azkarrak izan askara azken uh, amosturteetan, uh, lehen nozen irial uh, cargoik irialdek animaleko indarra hartu dute bon be orden pentsatu berdera eta gobernamentuak proposamenak egiten ditu irialek eh, zabaldu berdirera departamentiak kipitu uh, eta eta, eta poderea kompetentziak emana eh lu lu haldex askeniana Uh, ara ikusten eta eta eta gobernamenten proposamen uh, legeuriak eta urte astapenean enkasik uh, hala ne, ne okezto komentatu menabi ziki importante da eta hor uh, gausatu uh, uratodi ditu bide be, berriatzu eh, eta nik pentsatzen dut bide berri horiek ikertu ber direra uh, frantziak frantsiak proposamenak gobernamentek proposamenak egiten eh, du uh, frantsaien organizatzeko eta denbora berian eskualegiak bere proposamenak egin ditu eskualerian organizatzeko. Eta nik, nik pentsatzen dut joriek biak hala, lotu. Eh? Ordean biztadena ez dugu uh, zer nahi inen, pentsatzen dut debatean eh? ikusi, ikusiko zer izan den uh, proposamenak. Nik ez dakit zer izan indien. Aulak, handiak, uh, zer handi du. Mm. Aulak handiak. Eh? Enetako, uh, importantena da uh, kompetentzia. Se egiten den, eh, goe ekonomia indako, transportgo indako, kulturaren indako, social mailan, bideetako, eta hori da importantea. Eta hori hori da kompetentzia, hori an, horrek ze kompetentzia uka induen, eta biztan dena, se fiskalitate eta se, se budjeta. Hala, eta gu galiten hirugarren gauzak galdingi nuenat, da, biztan dena, holako kolektivitatea ten sutik ezartzeko, bosak behar, behar zirela, normalden bezala, hein, de demokrazian behira. Behi, behi hala ordean, ni uh, behaniz, eta ni pentsatzen dut, hein, behar dugula debatean sartu. De, debateari, hala, uh, utzi behar dakula uh, lekua. Eta otetxean kontxelua, prefetak errandien bezala, estapendean etzen hori pentsatzen, baina askean errandu hor lekia hor izaiten atzela eta gabe gerapen kontxelua kontutan hartuz. Horion, debate hori izanenda eta funtzean bai, Pentsatzen dut, uh, gauza horik guziak mahai gainan izain delaik eta diskutateak izain delaik, Pentsatzen dut ere importanti zein dela eskolegiko jender beren iditziarin galdit. Bai, hori ere izan berzen Eta... ene, ene galdit ahi bon, bat. Bon, ordean, bon. Bak, hartu, hori baino lehen. lehen, aipatu dugu, baina e, bon, beti piskabat uh, maingo gira debate jortan ez baititugu poposamen zehatzak, baina egia da, maiatzaren amabostian izan den garapen gontseileko biltzan hausian prefetak e, eginduen hitzartze publiko jortan. Aipatu duela, beraz uh, egitura...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 Gaur egun eh, diren heril karguek dituzten kompetentzia baino gehileguk aitennahal duela eta egitura berri horrek eta ukan behar gote duenez. Bon, e, zer asmatzen ahal ditaike, lehen lehenik, ikusi behar da, e, Euskal Herriari buruz egiten diren, e, edo eginen diren proposamenak, e, ez direla, isla batian bezala, ugarte batian bezala, e, Frantzian gauzak aldatzen ari dira, edo intenzionia badu gobernuak, republikako lehendakariak dakariak, gauzak mugi ditezen. Eta, beraz, horokorki ikusteko ideia da, eskualdeak azkartu behar direla. Batzutan elgar zonbait eskonduz,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 Bon, Rory uh, Boudoux débattea a idee Pada uh, u denegurian uh, uh, bordelen. Baina Bainan orokorki da euh eskualdeak azkartu eta poliki-poliki departamentuen eh uh, kompetentziak eman eskualdeeri. Beraz, memento bat gertatuko da, joriburuz duaiten balimadira deputatu eta senat doriak, e, beraz, kompetentziak eskualdeak ukanditzen. Eta eskualdeak, e, beraz, joriek eskuratu ondoren, e, delegazioneak emaitena alko ditu, delegazione desberdinak ez baitute lugaldeak.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 Haipatu da... Mugaz gaineko haremanak. Mugaz gaineko haremanak, kooperazioniak. Beraz, hemen gustua nitz bada jolier uh, buruz. Eta beraz, hemengo herri elkargo batek, uh, euskal erriko editura batek, uh, galdekiten haal luzke, orai herri elkargoek dituzten kompetentziel tziak geituz, beraz, kompetentzia berezibatzu, delegazio bere zibatzu, beraz gauzen egiteko. En ustez, bide interesgarria da, hox, e, orain artea, ipatu ditugun e, gai e, nagusiak, ara, eskualdeko kontseiluak balin baditu kompetentzia gisa, delegazzen ahal luzke euskal herriari, eta enostez bideo hortan beharginuke e, sartu. Hainan utzi behar da e, debatea joan dadin hain zina. Aipatzen da, e, beraz, gauzen kudeatzeko, euskal e, herri osoan, e, behar beraz, batzorde bat, gauzen kudeatzeko, eta hori, e, bon, botse maileek izendaturik. Hori, e,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 Ferran edo no, on ondoa. Memento, me memento berian. Horai egiten den bezala, lehenaldia izan da uh, aurten. Nun, uh, herriel kargoetako uh, kideak, hautatuak izan, izan baitira, zuzenki, uh, beraz, botz emaileetatik. Nikolas, eta kompetentzien inguruan, Posibilitate hori eta urbiltzen aldea hor garapen eh, konzailua nahi batuak izan ziren sortzi eskumen horietaik edo eh, badea bide bat funtsian merriz lortzeko haintzineko eh, hilabetetan eh, eta gertu zen desmertsa hori. Pentsa daiteke hori suri baten aurran behigira eh, zer nahi kompetentzi delegatzen ahal liteikela Eskualetik, departamentutik, eta abar. bainan uh, kontutan da ere gaur egun uh, amari rielkargo ditugula, eta obikio eran sortzi rielkargo eta bi aglomeratio, bat berrikitan sortua plantan derzen ari dela ego uh, lapurdi hortan, bestiai sigarri azkarra uh, akba. Enei duriko ere, denak batzia uh, mementu untan eta jakinez kompetentziak ez dituztela denak berdinak uh, hartu, kriston lanak alde luke uh, olako egitura baten plantan uh, jartzia. Limaleko desorekak dirilakot, ostion uh, Bartilemiak errekeriten zuena barnekaldetik ikusita edo kostaletik ikusita ez ditugu ber ahangurak, ber lehentasunak, ez dugu ere ber esperientzia kudeaketan eta enei duriko zaitasunak ikusten ditut hori uh, bat batian plantan jartzeko. Uh, Bistandena uh, kompetentieri lehentasuna eman behar dela, ni adosliz heriteko biharko egiturak izan uh, kolektivitatea irri elkargo edo beste motako uh, sindikatu mixto bat edo ez dakitzer kompetentzia eman beharko dela hori segurniz, behinan uste dut bi elementu askar kontutan hartu beharko direla uh, prefetak eginen dituen proposamenen artean, bata edukia, beraz kompetentziak behinan ere uh, egitura aparte nola plantan jarriko den egituraetan ikortan zepoak ikus Zaten ditut ere gaurrigun ikusita zernolako egoera politikoa dugun uh, erri elkargoak azkartzenaiti da, erriko bozak berrikitan pasatuak eta abar, eta abar, uh, nik henei dudiko sepoa gehiago ikustirri behar balimala, ortan dut ikusten. Ez dut ikusten gaur egun erri elkargoen desegiteko uh, adosmen zabala,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 hor ditut ikusten. Izaiten alda uh, proposamene zigahin teresgahia, bainan ez balimada gauzatzen balima dira horren sortzeko, eneiduriko galtzailea teratzen alko eta berdin urte bat edo bi urteren buruan kriston uh, uh, arazoak gure hartian. Eta presti zaiteko zer egin behar diteiken? Bon, gure... Goizegi dela edo, edo ez? Ez, bon, lehenik ez tabaidabat ere mana izan da uh, azken haugeita ama urtetan, baina partikulaski, azken bi urtetan uh, autetxen garapen kontreluan. Azpimarratu behar da ere masiazta gurdu duristek lagundu dutela bide hori, eta hortan kriston lana egina izan da, hori azpimarratu izan da aldibat behin hogeiago baina behitz ere azpimarratzeko da, ene iduriko bidurista horiak presbalimadira ondoko asteetan behitz lan ean uh, hartu beharko dira ikusteko prefetaren proposamenak. Soinzuuk Didden et astersekos Soden et Nedouiko voira bi prose bi a fellla qui couché verida c'est guy la monta eta hortan berdin adosmen batzu kompetentziak sartuz, delegazio batzu eginez, berdin hortan adosmena izaiten alda, baina gero ze prozedura plantan jartzenugu, ze egut giarekin, uh, orren uh, plantan jartzeko. gaur egungo mandatua dugula kolektibitatearen inguruan. Alde batetik, 2000-2014 uh, konsulta bat antolatu ginen batera gisa eregioko bozen berri guinean, hortan ogeita ama bosh miladiendek parte hartu zuten, egun eko larogoia kolektibitatearen alde, eta ez beste egitura baten alde, kolektibitatearen inguruan egin zen uh, galdetegi hori, eta uh, gerostik eramandako lanak ere, beh uh, konkurruxionia uh, hartu zuen, kolektibitatea beharra. Heraz, hori ezetza egan, no? usai adugu, eh, badua espaldi ezetza heldu dela parisetik, izan eskuina ala ezkerra, beti beh uh, arrazoa gertatzen da erantzunekin. Horibadak egiten gu uh, gizarte mailan, uste dut segitu beharko du gulaohtan, zabaltasun uh, osoz uh, akordio bat lortu baitzen horren inguruan. Zorbaixo, ordeon, oaitan, eta Nikolasek aipatzen zituen, oztopo hurien saesteko edo gainditzeko zerrekin berditeik ez gira, martxa berdinean, bada, dena den, e, eh, bai, kostaldeko, hiri inguruko, eta baserri mundukoen arteko realitatea, Ez berdina dena eta pizu ez duena ere eta eta batzuen beldora, dea ezute duenez, akbak dena e, zuzenduko. Eta hor dion, holako arrangurak normal direnak, eta ipatuak direnak ere funtsean, lur kontratuan, e, garapen kontseiloan egiten diren eta azterketetan. Eta, e, zer manera ditaike funtsean arazo horien saesteko? Bae, ni pentsatzen dut lehenik, bon, agerida, e, proposamen e, zehatzak egite madira eta aski behiak beharko dela denbora hartu beharikin diskutatzeko, da utetsin artean, benain ere jende guziaren artean, eta nea, ni pentsatzen dut, galeike, sakzen e, bai da problemetan, ni pentsatzen dut kostaldeain eta barnek aldeain artean beh interesat ditugula. Hortan, e, mentuaz, e, ez, mentuaz tute denek gauza hori gola ikusten, baina ni pentsatzen dut, Indarra hola du hura ukeiten ahal. Bo, harzen badira dozier batzu. Bon, treho debi, dozier jori, etsen e, Hor beharko da bizigizos, beharko da bizigin moaien, eta gure basikietan bihar denetan nahi behar dugu delako treho debi hori, beharko da indar gaitza egin, bon, departamentoak badu bere lana abiaturik, behinan ere beharko da lan gaitza egin eskoalean. hori Bon, hori, aipatzeko gauzabat. Etxe bizitza mailan ere, arroi amendu problemetan ere, pentsatzen dut, elgarrekin bizikilan egiten ahaldukula. Aipatu babe e, euskoara eta kultural politiko bat. Pentsatzen dut, ordean, ez dakit zumat, e, zumat gauzetan haitzena ahalko baina pentsatzen dut, partikulazki kostaldea eta barnekaldeain artean, behar ditugula behar dosierak defendatu. Odean, ez da hize izanen, badakigo. Eh? Badakigu biziki diferentzia badela, badakigo, badakigo ere biziki konkurentzia badela. Baina, pentsatzen dut, gauza hori erboruz behar dugula emeki emeki joan. Zenta, egun, ba, ez dugu, ez uh, logalde elkargoik ez besterik, baina uh, jaleike, dona paulen, uh, dedetem delakoa zerratzen daute. Eta uh, Nox, eh, tu cherche cet atene? de la mer. Atos. Eh, bon, uh, uh, bat, uh, Langilekin, Langilek beharko dute uh, Baiona lajin eta guk hautetxi gisa, goe dosierak beharko ditugu Baiona tekari eta Baiona da defendeatzea hein. Hordean, guaien e realitateak ez du Egan nahi, ez, ez gira elgarrekin, baina e, mentuaz elgarrekin baginde, mentuaz gauzako beki defendiatzen algin duzke elgarrekin. Halta, mementuan e, ez gira elgarrekin, gauzak abian dira, eta beti, goe mundu, e, mundu laboantxa eta rural mundu hori, beti behitia abian da. Ordean, pentsatzen dut, nik, bon, zegoetapakin beharko dira, baina pentsatzen dut, Seiozki behar gauza horiek buru joan, eta eskoalegi osoko egitura bati buruz, pentsatzen dut gauza ona izaiten ahal eta bihar herri behatuz. Horten, beha, biziki debadio izain da, badaket, hau dretzien hartian partikulazki, baina pentsatzen dut gauza berriak ere behar direla ikusi, zehaztu goe artean eta gauza ona izaiten ahal dela denendako. Eta, delako ekilibro euh, hori, eh? delako amenazement ekilibré antre urbain e rurral. Hori bon, pro proposatzen dute, garapen konseiloko proposanenetan, igan usteileko proposanenetan. Penzatzen dut, gauza hori buruz, biziki hauza erten dela, ba behar ditugu nik uste gauza hori egusiak, eta penzatzen dut, euh, euh, debati hori Izeiten bada, deia gauza ona izanen dela, eta oastean ertengin diemezela, memento batez, e, boi, izain dira lifentziak, normal da, demokrazian gira, eh, eta beharre, eta agian luzaz, eh, eh, bainan, egun eh, batez beharko dela, delako jende guziak galdin, benen indizia, eskualeriko jende guziak, eta hek dutela egun batez, mentoaz gauza hori, zenta pentsatzen dut, gauza horrek denak interesatzen dituela. Mm -hmm. Eh, Martele eh, kostalde, barnekalde, hiri eta kampainain arteko komplementaritatea edo elgar osatzea eh, posible dea, hori e, egia da lehman hori edo eh, behar hori beinbein ogeiagotan azpima ratzen dela eta berriz ere indarrandiz funtsian azken eh, lugalde kontratuetan, eh, zure iduriko eh, ginditaikea zerbait preseski komplementaritate elgar osatze horren askertzeko gehiago egituratze batean hemen iparaldean. Komplementaritateak bat dira, biztan dena hiria eta baserriain artian. Baina ez zira herri elkargo berian ezartzen ahal. Gobernabendiak e egun jainatia da eskoleriko proposamendiak ikin. Zaten nahi du harrapostu bat hori e, ez du harrapostu hona ez, ez du hatxamaiten ahal, ale nahi du pilota e, lekuzkan biatu. Odean, eh, proposamen hori, oliva lima da, superbetain proposamenda, ez dakit, eh, olidenez, alabestezoni bat duen, oliva lima da, pro, superbetain proposamenda, herri elkarko bat, bakarra egitia eskoleriaz, Badaki arrasuntza, sekula ez eginen, eta ez dira sekula eskodunak akortizanen horren egiteko. Odean, hori da molde bat, pilota jortzeko bestaldeat, hori eh? bon, natia dira, ez dakit ez da egin, eta hola dute bon ez argiko hau pilota n eta guzti kodia zeinen duten pilota 8tas hori da eta moimendia eh ez da posible horian biztanerak erosogian ez eh eskuola eginano kultura eginan edo badela anis gauza itoko ikoleria osuan ni akornis orugunian edukazio eginan eskola eginan hori eginan bad ani gauza itokoena eh Herri elkargoat egin, egiten e, nien kompetentziak, beden uh, bide, ofen, bideak estila herri da, bena fitesko jinen dira, nigu zte departementuik espalimada, Benan, beden uh, la, laborantxa, beden laborantxako beren beden, uh, beden uh, aktivitateko ekonomiako tokiak, eta horiek ez dira bayonatik uh, eginen, horiek behar duzte tokietan, herri elkargoetan egin, eta ene ustuko behar dira, bispalau bost erri elkargo eh hostia nagaseitzen eh, antsik nikolas nikolas ez nikolas ez eh, berdira eri eh, elkargo atzu eh, bazainetan muntatu eta hala biziazi, eta gero biztan dena behar zerbait eta eh, elgarretatzeko horiek egin egina den, den bezala, edianik eta pei-pei bazk eta horiek oro eginak izan dira. Bon, ez tokit pei-pei baztenez metodaiko bena, enan jolako zerbait behar dela, eskual errien eskaldunen elgarretatzeko, ez da dudai, enan bon, eskual kolleketibitatea Podaki suo en izalari uh, ta kaskoa ez dutola kaskoa osten horekin baina eskualko lite ditu betea egun nahi uste departamentuakendu nahi uste erresioniak doblatu eh Nola nauzu, erri eh, eh, eh, kolektibitete berri bat, administraziozene berri bat, eta gobernamendiak ezar dezan. Ez eskerak, ez eskunak, neok, ez du, ene eustuko, horiek, eta onartuko. Ode, berri da? Da <tutututututua> egiten dira, egitura berriak aipatzen dira? Beste, berri da? edo... Ah, beste proposizioen horiek. Pol transfrontalieta. Electu. Ene eustuko, erri elkargoa ez da martxatzen, kolektibitete erroteroela... Erenai, eta eskoleriko departamentoa, hori du, erenai, hori, hori ezta elgoan amendiak ez du akordioa igemain, hori amegar dira beste molde bat zuatxe Eta beste molde bat etikin eskoleria defendiatu. Hala. Voilà. Hala, enriaga, zuk, uh, zuk, uh, zuk ere ikusten duzu, zepo bat, eta egin aden proposamen horietan, hori egin aden proposamen horietan, uh, hori bat ere ikusten du pixkata, jukutria bat bezala hor, gobernuaren aioka yeah. molde hori. dena, istan dena. Eta ez dut eskerra edo eskuna eta parte hartzen, eh? ne? uste eskuna gauza bera egin azoren, eh? Hale, e, egoera edo situazione komplikatietan beti zepoak badira eta beti izanen dira eta, e, eta hori kontotan hartu behar da. Galditen genuelaik esko, eskolegien dako kolektibitate berezibat. Neuke, neuke etzien pentsatzen horako kompetentzia handiak hartuz, gauzak, ximpliak eta eta fite eginen zireda. Gauzak konplikatiak teknikoki, gauzak konplikatiak dira. Eh, uh, kompetentzia ta edo Erialaketan atik eh uh, skoleriko uh, kolibitatea teori uh, uh, dira bi kolibitaten uh, adostasuna, gauzak trinkatzen dira, bujetata bada kompetentzia horien gibelean, gauzak konplikatuak dira dudarik dudarikabe. Ba inan, ez padugu dauze egiten, oita amarrortez gali egiten ez denek, entzuten eh, dut Bartelimia ger kontra dela, bon, hala, drechoa du kontra izaitia, mena, bon, nik gehiengoa, hasteko bi urtontan berezeki eh, eh, kontxeru haute txik kontxeruan, entzun dut behar zidera, Hein, gauza horiek hurbiletik ikusi eh, eskualerriko jenden dako, eskualerriko errial karguen dako, eskualerriko hori, uh, bankeien guak, hori uh, bai ez tatu du. Hordean, uh, gauzak komplikatiak dudari gabe. Meena, legiak ere, uh, hostean errandut, bide berriatzu uh, ikertu nahi zituela. Uh, Eta hori ez du darik egiten. Eh, legia lege bat pasatu da jote astapenian in eh, uh, importanta da, eh, ez tuttpentsatzen denek irakurri dutela, eta zoin bide eh, erakusten duen. Eta bideo eta hori konfirmatia izanen da uh, ilaite hontan. Ila, eta bidetan bide berri ohitan bazen bai delegazioa. De eh, eskua, departamendiak eh, eh, eskualdeak delegazioa edo transfergua organitzatzen alt zuela eh, Metropolendako. Eta denbora berian eh, ostean aipatzen gintuen arangurak ah, egi eh, elkargoen arangura ah, horak desagertzeari de, de buruz, eh c c'est maintenant c'est kontutan hartuz posibilitateak spiritateak emaiten du proximitateak berriz ikustea se poderé esqual esqualdeek atzikitzen duten bateratzen badira eta hor uh, prenchas chegitus paichen a runt hortan dira normalki kompetitazio gutzieak Baixe, metropolo hortan txartzuntzen, eta horiek galde giten dute harre kompetentziatzu, ikertiak izan diten, bako bere eskualdean, eta eta gu, guetako, dira, guetri elkar guetan, eta zertako ez ikusi batzorde bere ziatzu eta legeako hori. Eh, hori egten du posibilitatetik badirera eta batzorde horiek era ikusi siberua basenafoagoa lapordi kostaldea zonbat eskualde egiten aldun, eh, gauza batzuen hor ikusiak izan diten eh, ekonomia zenba band eh, Egun eh, ekonomiak eh, Akitaniak ekonomiz eh, okutzen da De departameio ekonomiaz okutzen da Egi elkargoek ekonomiaz okupatzen, da, eh, okupatzen, da, kargoek, ekonomiaz, eh, okupatzen dira eh, eta ekonomia inporta da eta hor ikusi behar da. Uh, kolegibilitate horrek semail hartuko duen ekonomiaz axolatzeko, eta ekonomiaz axolatu behar da, horokorki eh? komplementaritate horren uh, ikusteko, eta gauza berada transporgoan, bon, beste txempluatzu emanak izan dira, mena transporgoa nola pentsatu, erri uh, bakotxak, E do edo e hergi bedek, berek beren transporgoa egin dutera bate kontuta hartuz herri uh, uh, elkar onduan den egi elkarguen transporto, transporto kontutan uh, bate hartuz, Orden transporgoa ikusi berda bai heegu eskualalegia inako eskoalegiaikin bai kostaldean eta bai kostaldea eta eta barnikkaldia, eta horiek gutiak ez dira bakotsak bereerekian ikusten. Eh, eh, elkartasuna egiten bada, nik ezut pentsatzen elkartasuna bakotsak bererekian egiten duela. Elkartasuna, berda, maien gainean ezagri, eh, eta ikusi zoindien eh, aurreziak, zoindien eh, aberastasunak. Eh, Bion, ba biztan denak, ue herrialkargoak beldor dira, deja ertuko dira da. E dudarik egtan eta hori de batea da, mena bena uh, kostaldea presdea bere aberastauna naiz partikatzeko hala izane, Izanen dira barka isanen dira isanen dira dut daria de de debateak mena debate horien ere maiteko berda liku bat mm -hmm. eh? eta elgerrekin litzatzeko eta eta leku bat eta gipodereak eh? dut Duda, daria be kompetentziak eh? eta jo hor da trincatzen mena bistanena eskol legusia kontortan Martelemiaguer, gana izin bentzar baita? Nire akoroniz, erteko berdela lekubat elgarri el diskutan hartzeko baina transportak edo hartzen badira ez da eskolerriak eri, berda biharnua ekin, paue ekin oanda ba, haitzina ez eh, da eskolerri elkargo bat ez, hori goro ez dira eh, erreglatoko, ez nahi nuen eta kestionia eh, gosatzen zuen eh, kostaldea prezdea ekonomiaen partitik eta edo diluain partitik, ekonomiaen partitik barnekaldeain laguntzeko, biztaten ez dela prest, segoniz ez dela prest, zenta zuziaik, eta, eta, eta na, kostaldeain zuziaik ondina da, nola berduen bere likurat ekonomia ekari, zenta oartia da emengo kostaldeak, Zerbitzuetan azkar dela, turismoan azkar da, baina ekonomia, produksio neko, ekonomian agulda eta beren goierrinoko auzabezak berri horiek ez ditut ono adituakena, goierrinoko auzabezak beren argingura hori zuten, berdugu atzultuki hemen, lekari, empresak produksio neko empresak bieritzeko auzabezak angelukoak ero ero baitenakoak hori zuten beren moruan. Oda, pentsatzen duzu, guk baditugu uh, amiku zen eta grasim gauzaberata eta Esparnan baditugu hoi ektara lur, prest eta enpresen uh, ere uh, ez dugu uh, nik ez dut eta kostaldeain laguntza eukatzen, horien uh, iteko, zenta problemak, gubanaunio duzte bedek, horien bedek behar duzte lehenik, produksionia ikari beden etxet, horiek odok, jendeek horiek odok eta ez tira prest, eta herri elkarko bat bakarra egiteko uh,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 eta nah. aztertzen dira globalki eskoalerri mailan nah, edoza, jakinaz, edoza. Jakinaz, jakinaz badirela e, desorekat eta bat ere, beste bat batzeko mandezakun osagarri mailan ere eh, badera, beharrak, beteak ez direnak barnek eta e, kostaldearekin e, desorekak baina jadanik eta logalde kontratuan aztertzen dira, hor, eta ezote dea behar, ono, urgunako joan gara nahi du, bai kostaldea eta barnek aldean hartian, diren desoreka horiek beraz behorekatzeko, gainditzeko bai proiektu horiek aintzina eraman, eta egituratu horren biziarazteko. Nebensatzen ne politikoek behar dutela ere, kuraia buskabat, agerida sumaide badiotan, badakigu nola pasatuko dian gauzak, baina nik kuraia politiko... De behar da. Ba, alein hiertemen da, ikusi dugu ondarkinen problema ingainen, ze pasatu den eskoale herri behar Problema hori gosiere eta eta kostaldean eta ez bali gauza horiek inak izan, bai zertan guzteteke, eh? Bo, proposatzen zuten gure hondajinak leskarreati hortzein sineratoret, ah, ba, hori ba. soluzioneratzen baina ni pensatzen, ni pensatzen dut ni Eskualegiak berak bere uh, gauza hartutu eskutan eta eremaiten ditu burura ino i ez dakigun dutenetan heldiaakkieenez, baina bidan girara. eta beste gauza fraango hori buriz. Pentsatzen dut politikoukii trabo pratikoitan Euxka atartuko dira. e eh? eh, nahi du, uh, bon, bagintuen bagi ergebanikaziunak maleuski guatzen ejanduan bezala zirena bururaan oh joan.ai beste ste hor hori gusieek kalleike ekagi dute biziki uza ejan nahi dut. Garapen konseiluaren gainik debatio biziki gornamendiari ere gauza batzu helduik izantsazko haleike eta hau aiagiri da mon prefeta bouchkat estendoholi irriño atekin bainan uh, agerida wai uh, uh, eskoalerriko hautesien artean debre debati izanen dela bainan beharko da ni pentsatzen dut kuraia Pentsatzen dut, behar direla gauzak aintzina hanzi, eta pentsatzen dut ere, etapa importanta batean, no, sartuko gidela hori egu buruz Eta ni pentsatzen dut, kostaldean eta barnekaldean artean badela elkartasuna egiteko, eta behar interesa ditugula nunbait. Baina ageri da, gauza hori gestiramentoaz hola ageri, baina biharako eta gui gazten dako, Ber gauzak baditugu ekartzeko eta badidugu, badugu politika bat importantea ere meiteko, haipatzen man dugu etxe bizitza bezala, etxe bizitzan partikulaski badugu, badugu biziki hauza e, e, egiteko elgarikin. Nikolaj, bat zinuen izbat maiteko? Hortan, ita... diustuki, e, ipatzen den uh, gaia hor, uste dut zuzenki lotua dela uh, biharko egiturari eta uh, nik uste eta bateran aipatu uh, dugularik, diustuki kolektibitatearen autua egin ginuen behitzere autetxen hautaketa molia ipatuko dut, baina henei uh, duriko, elkarlana bultzatzeko, horreka horren uh, segurtatzeko, izan behar da, auteskunde kampaina bat zuzena, berezitua egitura behiaren zat, eta ez erriko bozen kampaina, nik ez dut uh, Asmatzen al, nola egin daiteke, hainbeste kompetentzi biltzen bali madira egut, uh, egitura batean, uh, nola egin daiteke ber berkampainan eriko bozak badakigu urbileko kampaina uh, dela, proposamenak egiten dira eriko etxen dako, uh, entxeratzen da erri elkarkuhentzat egitea, baina, oartzen gira ez dela beti eguneko egun betetzen egun buru hori, beraz pentsa erri elkargo bakar bat ipar alde mailan, diendia autatzen dolarik bera osa pesa, beste erronka ditu uh, buruan, bere boskapapera emaiten dolarik uh, gutu nun zibatian. Eta horregatik, autetxen autaketa uh, guri iduriko izan behar da, zuzenak, kampaina bere batekin kolektibitate batek permititzen duen uh, afera, gehitu nahi nuke erri elkargoak gaurigundiren bezala, eta badakit uh, lege proposamenak ari direla uh, aztertzen, gaurigundiren bezala erri erriek dutela osatzen, erribakotxak ordezkari bat, gaurden bezala, koddoe generalde kolektiviteti ritorial, horrek eran nahiko luke, euntabehoi eta emeetzi, ordezkari bildu behar direla, ez dut asmatzen ere, bainan, hori li gaur egun ditugunt rezen artian, eta horretan nik uh, dudak ditut, beraz, zuzenke autatzen den uh, autetsi bat, balimadu mandatu bat, bere kampainan, bere proiektuak kestenditu, ditu da ez da baitez bada bayonan bildu gere zaldi oro, beraz badira okera bat zu kolektibitatearekin, uh, oreka horien uh, segurtatzeko, eta pixkanaka-pixkanaka, horretan pixkanaka, ere lan egiteko gure bahnekaldea uh, garatzeko, eta kostaliari oaktarazteko uh, hor uh, girela. Frenxo Bon, eh, hemen agerida debatea partitia dela eta beraz eh, nahi nuke eh, lehen lehenik erran, bon, lehertiak izain girea eh, kostaldearen partitik gure baseriak desagertuko ote dira, ez dut agangura bat bada agangura bat bada, aipadezago mm -hmm. eraz, galdera batzu sortzen dira aipaditzago hona Lehen lehenik, gure galderetan, behar da ikusi, interes komunak baote ditugu euskal erri osoko bistan lehen artian. Husted dut bayetz, uste dut uh, uh, gure ekonomiari buruz, gure ingurumenari buruz, gure sozial inklusioari uh, buruz, interes komunak uh, baditu gula. Eta ahantail batzu ere ukaiten ahalditu gula, barnek aldean, ikusiz sozial mailetako aferetan ahantzatioago direla uh, kostaldean. Beraz, elgarretaratuak bagina, beraz, uh, erregla berak, uh, eginak litaizke denenzat, eta barnek aldeko uh, jendeek ahantail ginukot, gin, ginuke beraz lehenik beha diren gure interes komunak eta nola uh, bide hohtarat uh, duaiten giren uh, badugu ote gure ahtian solidaritate aškirik gauzen elgarikin uh, ašmatzeko batzuk diote ez gira, bat ere akomba atuko, nik eztendu, tain zinetik ez ditaike egan. Eta e, uste dut, biziara zidugula orai arte Euskal e, Herri e, osoko guztia, eta horrek emain daukula aski indak e, gure bidiaen atsemaiteko. Beraz, interes komunak, solidaritatea e, gure achtian, eta... E,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 be zabalduak uh, savalduak uh, direnak segatik egin esake uh, guk uh, aski ausartzia beraz uh, gausen uh, antolatzeko Bartelmisbat la eh? bourre bocatzeko dela anis gausa elgarekin egiten ahal ditugunak eh bon uh, da joan bon, da eskuallergiaz eta kanpo dira ere biharddesak miltagarbi partean. ere